Cântec de om, primul cosmonaut al lumii. Uite, cu ce litere mari îți scriu și scălesc de dedesubt. Trupul meu viu și sufletul meu viu, sau poate mai degrabă dorințele mele, le-am ridicat ca pe niște globuri mișcătoare spre stele. Iartă-mă dacă-ți spun cuvinte mai lungi decât trupul meu. Întindeți ți mâna atentă și ai să le ajungi de câte ori vrei, mereu. Acum am țâșnit prin aer. Norii i-am împins doar cu sunetul vorbirii și sufletul doar cu trupul meu tânăr mi l-am încins, așa cum înaintea bătăliilor Makedon își încingea sabia. Totul se schimbă în mine, acum, când alerg pe vârfurile de munte ale cuvintelor. dacă îmi dă prin gând a pus cu talpa mai tare vreun pisc, vreo propileie sau vreun obelisc, prin universul negru spre fiecare soare, flacă rămăisc rătăcitoare. Aproape nu-mi vine să cred că am putut până aici să purced, Ochiul pământului, albastru, îmi privește din depărtare fața sărată, inima zburătoare și, neliniștit, mi-a zvârl imaginea chipului ca pe o minge ovală spre îndepărtatul pământ. Dar ea se întoarce la mine. Eu sunt? Da, eu sunt. Autor Nikita Stanescu. Lectura Maya Martin.